Я вже пожалкував, що не супроводив олігарха до його помешкання. Раз по раз мої думки перестрибували на те, що розповів учора Якубович. Чим довше я над цим усим розмірковував, тим більш міцнішала моя впевненість у тому, що визріває щось грандіозно підле, що там мої проблеми, схоже, Усі ми стоїмо на краю прірви, якщо вже не летимо у неї з наростаючою швидкістю вільного падіння».